Sasa ba naraika ishi na moja katika studio za radio isanganiro ujambo karibu kufuata tarifa ya habari mpenzo msikilisaji inaioanza kwa mkota saru wake. Nauri za usafiri zimepandishwa mjini bujumbura na mikowani mjini kati uh, mjini bujumbura abiria atatozwa faranga miatao na msini sera ya fedha ya rahisishwa na bengkuu ya Jamhuri ya Burundi. Lengo ni kusaidia waende sha uchumi. Na zaidi ya wagombea 47 wanatarajiwa kwa katika uchaguzi wa uraisi nchini Kenya, Mweza Agosti, anderitu msajiri wa vjama ya kisiasa nchini humo. Anadani kuwa uingi wa wagombea unashiria mwamu kwa kisiasa nchini humo. Haya bila shaka na mengineyo, Nikatika ya ukurasa huu wa taarifa ya habari mimi ni Omel Ndwayo na likiihanga na uko na skimitambo jiunge nasi hadi tamati. No. Habari kamili. Nauri za usafiri zimepandishwa mjini Bujumbura kama vile nchini kati leo Jumatano na Wizara ya Biashara na Uchukuzi. Bei hizo zimepanda faranga 100 Mo, e, mia moja yani 550 sehemu iliyokuwa ikitolewa 450 kama vile kutoka mjini kati hadi Kamenge 600 sehemu iliyokuwa kwenye 500 kama vile mjini kati kwenda Mirangoro pompe Abiria wacharamana Charama Buterere watatoa franga 700 na wale wa Ruziba watachajwa franga 900 wakati ambapo kutoka mjini uh, kutoka mjini Bujumbura uh, mginikati kuenda kiridi, watalipa faranga miasita na msini. Nauri za usafiri pia, uh, zimetengwa upya pia kwa safari za mikowani ambapo kutoka bujumbura kuenda gitega abiria atalipishwa faranga elfu nane. kuu ya jamhuri ya burundi BRB imerahisisha sera ya fedha ili kusaidia waendesha uchumi. Tamko la kiongozi wa banki hiyo leo jumatano katika kikao cha tathmini ya hali ya utekelezaji wa hatua mpya za sera ya fedha kwa ajili ya kuregesha sekta nyeti ki uzalishaji na ukuwaji wa uchumi kama vile kilimo. Chiza ja anabaini kuwa tangu katikati mwalfumbina kuminatisa zaidi ya bilioni miatano zilitengwa kwa ajili ya ukarabatu wa taasisi za kifeda. Hati, uh, hata hivyo, chiza jaan anakiri kuwa bado kazi ipo ili kufufua uchumi. Wakulima wazao la miwa tarafani ni gashikanoa katika mkua ngozi wanahitaji kupigwa jeki ili kutengeneza juisi au kuzalisha sukari kwenye mmea huo unaupandwa kwa wingi siku hizi. Katibu tarafa Gashikano ana kufanya mazungumzo na mradi tuitezi mbere ili kulifanya kazi. mazungumzo ambayo hajafanikiwa kisa mradi huo haukutamatisha utafiti wake. Ana wafajiri hata hivyo wakulima kuwa muradi unaendelea na kuamba uongozi unakuenda kuungana na wahisani ili kuendeleza utafiti wa mradi tuitezi mbere. Habari hii ya Apollinaire Muzagara inasoma kwako na Romwald Nio yabivuze. Raia wa vijiji kama aruhenge linarutanga tarafani gashikanwa wamechangamukia kilimo cha zao la miwa yapata miaka mitano laia hao wanaonekana kuachana na mazao ya chakula. Wakulima wa zao hilo wanasima kuwa linawangizia kipato na kuwawezesha kukithi maitaji yao wakati wa mavuno yake. Mfano wanaoitoa ni watu wenye ardhi kubwa wanaosema kuweza kujenga nyumba iliyoezekwa kwa mabati kwa muda mfupi na hata baadhi yao wakianza kujumuka katika vyama vya ushirika. Magari aina ya lori kuchukua miwa na kuipeleka katika mikoa ya kaskazini na mashariki. Aricha ya hayo wakulima wazao hilo wanasema kutamani wafadhiri ilikuweka viwanda vya kusindika miwa wapate sukari ama juisi. Katibu tarafa gashikanwa anafamisha kuwa kuna muladi uli wanzishwa na mpango tuitezi mbele na kukatizwa. Teofile Nibizi anaeza kuwa kwa ushirikiano na ushirika waki watayendeleza muladi huo. Kiongozi huyo anathibitisha kuwa kando ya kunufaisha wakulima Hata na tarafa itapata mapato indapo kutanzishwa kiwanda cha kusindika miwa. Romward ni yo ya wivu shukran. Wafanya mjashara wanautumikia kwenye soko la rumonge. Wanapokea vye mamradi wakulie, wakuliezeka upya na mradi mwingine wakuliunganisha na line ya umeme kama ilivyotangazo hivi karibu na gava na rumonge. Uh, wanaisifia kuwa miradi mizuri ikiwa itatekelezwa Kwa kuzingatia maslahi ya wafanyabiashara, wafanya biashara hao wanaomba muangaza kuhusu mikataba walionayo na tarafa wakita, uh, wakitaka ibadilishwe. Hawa ni baadhi yao ni mbradi mzuri zaidi tumeupokea kwa furaha na kwa shango zaidi tunakaribisha kwa kutimiza wakati wa naongea afuatimiza itakuwa ni vizuri zaidi tunachoomba ni kwamba mbradi unapofika kwa sababu ni mbradi wa maendeleo uwe kwa manufawa ya kila mtu ya kila raia na kila mfanya biyashara ambayo nafanya biyashara yaki hapa kwenye soko kuwe ya rumongi. Minazani kuyupokea vizuri lakini ni kwa kuwa mwishimi oitu governor katika makubaliano alisema tutanza kurudia emu hatukujua ni makubaliano ogani jitoka na makubaliano mawili pako kubaliano la kwanza la kupewa ardhi ya kuchuuzia eko na pako kubaliano la pili la kujenga kwa juu sasa tujui katika makubaliano ni kubaliano gani lenyewe tutabomoa katikati ya makubaliano maili tujui kama ni la kujenga au ni la kupewa na fasi ya kuchuuzia mradi huo kifanyika wa kuweka umeme kwenye soko ni mradi mzuri zaidi kwa sababu hata kwenye soko la chini ambazo umeendelea tumetembelea Uganda unakutana kwenye soko kuna umeme kabisa haujui usiku ni usiku kwa mchana ni mchana unakuwa kuna vibanda ambavyo unaingia ya chini ya ardhi zinakutana kabisa umeme upo. ila tunachoomba ni kwamba jitengenezwe vizuri kama utakuwepo wale ambao watafanya hiyo mradi wa kuweka umeme wa ufanye vizuri usijio kaleta mazara na kuharibu mradi wa wafanya biashara kama wao sio wanavyofanya biashara ni miradi mikubwa ambayo wanaifanya lakini umeme kikiwekwa vibaya unazo kuharibu biashara ambazo zenyewe ziko kwenye soko kuhu. makubaliano ambayo yapo kati ya wafanya biashara na viongozi ama Amine, yapo ina, ni mazuri, hatujiakataka mwanazo kaya badirisha. Kama kuna kasoro kidogo kwa hiyo majadiliyawa ambayo alifanyika, hakuja kwa tatizo kwa yabalisa. Lakini watizame, faida za mfanyabiashara biyashara ambayo, anafanya biyashara hapa kwa soko ya rumogi. kuweka umeme ni vizuri, lakini ilikuwa naomba tutaftee fundi, wakujua, mwenjenieri wakueza kujua, gisi, wanaistari mataa. Kwa sababa watazile soko zingine, tonona kama zinaungua juu ya kuweka mataa. Lejo isanganiro, ni kiboko yao. Tunasikavema kutoka mjini Mujumbura kwenye masafa ya nane tisa, nukta saba na viunga vyake na kwenye mia na moja inchinkati. Hii ni tarifa ya habari. Katika baadhi ya mitaro ya majichafu mtanibuiza kama kwenye barabara ya kwanza kuliwe kwa uh, vichugi, uh, vichungio vya kuzuia uchafu. Wakazi wa maeneo wanaeleza vichu... Uh, vichu Chungio hivyo kuraisisha usafi wa mitaro ya maineo hayo. Kwenye mtaro uliopo kwenye barabara nambari nane mtani humo humo hali ito fauti. Wakazi na watu wengine wanawendesha shuguli zao maineo hayo wanawataka wamiliki wa nyumba kueka vichungio. Ni habari ya Jean-Claude Nzambimana inaosomo wa studioni na moize misagu. Ndizi za chaneli kuko ubuunyungiro ahuko wageze neza chaneli kuko Kwenye mtaro uliopo barabara ya kwanza mtani Gwiza kunaonekana vichujio ambavyo vinazuia taka kuteremka. Vichujio hivyo vimewekwa kukizingatiwa ukubwa wa nyumba ambapo kila ua umeweka kichujio kwenye mtaro mbele ya nyumba. Raya wa mtaa huo wanasema kuridhishwa na vichujio hivyo ambavyo vinawasaidia kufanya usafi kwa urahisi. Kwenye barabara ya nane halisi si kama hiyo. Mtaro uliopo haona vichujio hali ambayo inapelekea kutirika kwa taka inaponyesha mvuwa. Raya wa maineo hayo wanaombo wa meliki wakaya zinapatikana kwenye barabara hiyo kuweka vichujio hivyo. Raya wa barabara hiyo wanaeleza kwamba kila wiki wanafanya kaza usanifishaji. Taka ambayo na shuduwa zaidi katika mtaro iliopo mtani humo ni machupa ya plastiki. Habari za kimataifa Nairobi, zaidi ya wagombea 47 wanatarajiwa katika uchaguzi wa uraisi wa muweza Agosti inchin Kenya kumrithi Raisi Uhuru Kenyata. Kulingana na msajili wa vyama vya kisiasa inchin Kenya, idadi ya wagombea imeongizeka kilinganishwa na miaka iliopita, anderitu anaelezea ongezeko hilo kwa muamuko wa kisiasa, maelezo na vestine butoi, Kwa sauti, zilizo na Edgar wabuire. Ikiwa zimesali ya miyezi mitatu, kabla ya uchakuzi mkuu kufanyika nchini Kenya, zaidi wagombe ya robaini na saba wamejitokeza kuweza kuvirithi viyatu vya raisi Uhuru Kenyatta atakai kuwa kingatuka mamlaka Agosti mwaka huyu. Kulingana na msajili wa vya mavya kisiasa nchini Kenya anderitu, kuna kunaongezeko la jumla la wagombe ya binafsi Katika uchaguzi wa muaka huu, huku wagombe elfu sabamia moja kumina moja wakitarajiwa kugombea viti mbalimbali mbali kufika agosti tisa njeritu wamehusisha ongezeko hilo na muamuko mkubwa wa kisiasa miongoni mwa wagombea ikiringanishwa na kura za muaka wa elufu mbili kumina saba ongezeko hilo linatoka na zaidi na muamuko ikiringanishwa na kura za hapo awali wengi wao hawa kushiriki katika kura za mchujo za vyama walianza kuwasilisha maombi kabla ya kura za mchujo jo anendele tu huku baadhi ya wagombea huru wakiwa ni waliokuwa wanachama wa vyama vya siasa walio shindwa katika uteuzi huo vyama hivyo Vimejitokeza kuhakikisha vifanya kazi vya BD, ili kuhakikisha waliyohama hawatishi misingi ya wafuwasi wao. Hatutaruhusu wagombe huru kuanyumbisha wafuwasi wetu. Tutawafanya kampeni vikali wagombe ya wavyama vietu kwa sababu kimsingi wamekaidi usimamizi wavyama vya kisiasa humchini na kugombe kibinafsi katika uchaguzi wa agosti tarehe tisa. Katibu Mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni alisema Jumapili Wawanyaji uraisi rais pamoja na wapeperusha jibendera walio wasilishwa na vyama mbalimbali vya kisiasa iwapo wataidhinishwa kugombea na tume huru ya uchaguzi na mipaka EFC. watatengeneza karatasi ndefu za idia ya kura za uraishi kuwahi kutokea tangu uchaguzi za 1992 za vyama vingi kati ya hao 1711 Miya moja na nene wanapigania kiti cha ugava na huku. Miya moja arubaini na moja wakithinishwa kuwania useneta. Wengine miya moja na kumi kwa wakati huo watagombea nafasi ya uwakilishi wa wanawake. Na miya tisa arubaini na nene wanao viti vya ubunge. Idadi ya wanaopigania viti vya uwakilishi wadi kwa tiketi huru. Ni 150765. Vestine Butoy, shukuransana. Na katika michezo hili kutamatisha tarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji, timu ya Liverpool ya Ungereza imekuwa ya kwanza kutinga finali ya kombe la mabingwa bala nulaya kwa kuyilaza vila Real ya Hispania kwa mabao matatu kwa mawili Karakamchezo marudio wa nusu finali ya kwanza uliyofanyika usiku wa jana huko Uhispania katika mchezo awali Liverpool iliimenia Villarreal kwa mabao mawili bila huko Anfield mjini Liverpool leo ni vumbi na jasho kati ya Real Madrid na Manchester City mchezo utakao pigwa Santiago Bernabeu mjini Madrid huko Uhispania katika mchezo awali Madrid Ilipoteza kwa mabao manne kwa matatu, faida ya Manchester City iliyokuwa na wachezaji watatu marufu kama vile Kyle Walker, Beke Wakulia, Eichel Gundogan. Mchezaji wakati ambao walikosa mchwano huo na ambao huenda watashuka dimbani pamoja na timu yao ya Manchester City leo hii. Na huu ndio mwisho watarifa ya habari mchana huu mpenze ya asante kwa kuanasi. Shukrani zetu za adati pia ni kwa Romwa adinio ya vifuze ambaye mesimamia matangazuhaya, mimi ni Omer Nduwayo. Tumushukuru pia fundimitambo neliku ihangana ambaye ametusaidia kusikika hewani. Tuseme bai, hadi mida mingine.